Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Di antaranya yang paling besar adalah kenikmatan Islam Dan juga kenikmatan Iman Dan dua kenikmatan ini Tidak Allah SWT berikan kecuali kepada orang-orang Kepada hamba-hamba Allah SWT yang Allah cintai Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada nabi kita junjungan telah dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah rawat, para pengunjung masjid nabawi dan juga para mukminin, semoga Allah Subhanahu wa taala Menjaga bapak-bapak sekalian Memudahkan ibadahnya Dan menerima ibarat tersebut Dan semoga Allah SWT Mengampuni dosa-dosa kita semua Ini adalah majelis yang ke-14 Dari pembahasan kita Al-Aqidah Al-Tuhawiyyah Yang dikaram oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi, semoga Allah merahmati beliau. Seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 Hijriah. Meninggal pada tahun 321 Hijriah. Kitab ini berisi tentang masalah akidah yang merupakan perkara yang paling penting di dalam agama Islam. Jadi adalah fondasi apabila akidah seorang muslim kuat dan benar maka akan membuahkan buah-buah yang banyak akan membuahkan ibadah yang baik dan akan membuahkan akhlak yang mulia dan sebaliknya apabila akidah seorang muslim rusak atau memiliki akidah yang menyimpang makainya akan nampak pada ibadahnya dan juga akan nampak pada akhlaknya. Ini semua menunjukkan kepada kita pentingnya seorang muslim dan juga muslimah mempelajari akidah Islamiah yang sahihah yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan pemahaman para Sahabat Rasulullah, sebuah generasi yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, dipuji agama mereka, dipuji ibadah dan juga pemahaman mereka. Beliau mengatakan di dalam kitab ini, setelah membahas tentang masalah keyakinan al-Sunnah wal-Jamaah di dalam masalah al-Mi'raj. Maka beliau berbicara tentang al-haw, berbicara tentang telaga Rasulullah SAW. Dan bahasanya di antara keyakinan ahlusunnah wal Jamaah adalah meyakini adanya telaga Rasulullah SAW. Kenapa beliau sebutkan di sini? Karena di sana ada sebagian aliran yang sesat yang mereka mengingkari telah gajah Rasulullah SAW di hari kiamat Dan golongan tersebut adalah Al-Mu'tazilah Golongan tersebut adalah Al-Mu'tazilah Sebagaimana kita tahu mereka adalah sebuah kaum Yang mengedepankan akal di atas dalil Mengedepankan akal di atas dalil Apabila ada sesuatu di dalam syariah yang bertentangan dengan akal mereka, meskipun itu ada di dalam dalil yang sahih, maka mereka tidak ragu-ragu untuk menolak dalil tersebut dan mendahulukan akal mereka di atas dalil tersebut. Dan inilah yang menjadikan mereka terperosok di dalam perkara di dalam kesesatan-kesesatan Di antaranya adalah menolak Beberapa kabar yang Datang dari Allah Subhanahu SWT Dan juga Rasulnya Di antaranya adalah Beberapa perkara yang terjadi Di masa yang akan datang Dan merupakan perkara yang gaib. Seperti misalnya mereka mengingkari Adab kubur Demikian pula mereka mengingkari Kelangganya Rasulullah SAW Dan di sana ada aliran yang mereka meyakini adanya telaga Rasulullah SAW, tetapi mereka salah paham di dalam beberapa masalah di dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan telaganya Rasulullah SAW. Seperti orang-orang kafir orang-orang syiah mereka mengatakan. Bahawa para sahabat Nabi SAW mereka termasuk orang yang tidak akan mendapatkan kehormatan meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Demikian pula orang-orang kawaris, mereka meyakini bahawa banyak di antara sahabat Rasulullah yang mereka kelak tidak akan meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Jadi adalah pemahaman yang batin bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Swt di dalam Al-Quran berupa pujian Allah Azza Wajalla kepada para sahabat dan apa yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW berupa pujian kepada para sahabat perjalanan. Dan ini Allah akan kita jelaskan tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah. Talaganya Rasulullah SAW Berkata mu'allif Rahimahullah Walhawdul ladhi Akramahu Allah Ta'ala bihi Ziyathan Li ummatihi haqqun Walhawdul ladhi Akramahu Allah Ta'ala bihi Ziyathan Li ummatihi haqqun Bilal bin Atha' di dalam kitab ini dan telaga yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pertolongan bagi umat beliau adalah hak dan telaga yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sebagai pertolongan bagi umat beliau adalah hak, itu benar. Benar adanya Dan kita harus mengimani Dan harus kita yakini dengan Seyakin-yakinya tidak ada keraguan Di dalamnya Dan dalil tentang Adanya telaga Rasulullah SAW Di hari kiamat berdasarkan sunnah-sunnah beliau SAW Yang mencapai derajat Mutawatir Mencapai derajat Mutawatir yaitu diriwayatkan oleh banyak sahabat sebagian ulama mengatakan bahasanya lebih dari 30 orang sahabat lebih dari 30 orang sahabat meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan telaganya Rasulullah SAW berbeda maknanya tetapi isinya adalah sama ia tentang kebenaran adanya telaga Rasulullah SAW. Nah, di antara yang mewariskan adalah kullafa ar-Rasidun, empat kullafa ar-Rasidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para kullafa ar-Rasidin. Mereka termasuk para sahabat yang mewariskan hadis yang berkaitan dengan telaga Rasulullah SAW. Yaitu Abu Bakar, As-Siddiq, Umar ibnu al-Khattab, Uthman ibnu Affan, dan juga Ali bin Abi Talib. Mereka adalah termasuk Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis tentang telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu. Dan juga para sahabat yang lain, ada sebagian menghitung lebih dari 30 orang sahabat, meriwayatkan hadis tentang telaganya Rasulullah SAW, mencapai derajat utawatif. Bahkan ada di antara ulama yang menghitung, dan mencapai 40 orang sahabat. Dan ada yang menghitung mencapai sampai 80 orang sahabat. Dan antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya. Sebagai yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidhi dan juga yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita. Bahawa telahkan Rasulullah SAW Yawmal Qiyamah, hari kiamat adalah hak. Dan harus kita imani. Dan harus kita yakini sebagaimana datang. Tidak boleh seseorang. Tidak boleh seseorang. Menolak Hadis Rasulullah SAW. Karena bertentangan dengan akalnya. Karena akal manusia adalah akal yang terbatas. Akal manusia adalah akal yang terbatas. Dan Allah Azza Wajalla lebih tahu daripada manusia. Demikian pula Rasulullah SAW. Lebih tahu daripada kita di dalam agama kita Tidak boleh seorang muslim Menolak hadis Rasulullah SAW Karena bertentangan dengan akalnya Apabila secara lahir Sebuah dalil kelihatan bertentangan dengan akal Maka dalam keadaan demikian Dia harus menuduh akalnya Dia harus menuduh akalnya dan mendahulukan dalil yang datang yang sahih daripada akal yang dia miliki. Allah Azza Wajalla berkata: Ya yuhaladina amanu, la tuqaddimu rina yadayillah wa rasulii. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya. Di antaranya dalam mendahulukan akal. Di atas firman Allah, di atas Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah semata-mata berfirman, "Wahai kaum yang beriman, janganlah kamu memilih orang yang tidak bertakwa dan tidak bertakwa kepada Allah. Dan tidak bertakwa Dan tidak mampu sebagai seorang yang beriman baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah semata-mata memutuskan sebuah perkara. Kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Allah telah mengabarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan, maka tidak boleh seorang Muslim memilih pilihan yang lain. Dan di antara sifat orang yang beriman dan orang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara yang gaib. Di antara sifat orang yang beriman dan bertakwa adalah beriman dan percaya dengan perkara yang ghaib yang belum pernah dia lihat Allah Subhanahu wa ta'ala alif lam mim dzalika kitabul la raiba fi itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa siapa orang-orang yang bertakwa di antara sifatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Allah sebutkan ini adalah sifat yang pertama dan sifat utama bagi orang yang beriman dan orang yang bertakwa adalah mengimani perkara yang ghaib. Yang belum pernah dia ketahui, belum pernah dia lihat. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, meskipun belum pernah melihat Rasulullah SAW Beriman kepada Allah, meskipun dia belum pernah melihat Allah Azza Wajalla Beriman dengan hari akhir, meskipun dia belum merasakan adanya hari akhir Beriman dengan alam barzak, meskipun belum-belum merasakan dan belum memasuki alam barzak tersebut ini adalah sifat yang utama Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa Mereka beriman dengan Perkara-perkara yang ghaib Saya sebutkan di sini di antara hadis Rasulullah SAW Yang sahih Yang menceritakan tentang Kebenaran Kelajar Rasulullah SAW Beliau SAW mengatakan Inna li kulli Nabi'in họdan wa innahum yatabaahuna ayyuhum akthar waridah arju an akuna aktharhum an akuna aktharhum waridah beliau sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya setiap nabi sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga dan sesungguhnya mereka akan saling berbangga. Siapa di antara mereka yang kelak telaganya paling banyak didatangi? Dan aku berharap Akulah orang yang telaganya paling banyak didatangi. Hadis ini Sahih diriwayat oleh al-Tirmidzi di dalam Sunannya. Beliau mengatakan sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Dan ini menunjukkan bahasanya telaga Di hari kiamat bukan hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW Tapi masing-masing dari Nabi Mereka memiliki telaga Yang akan didatangi oleh umatnya Masing-masing dari mereka memiliki telaga Yang akan didatangi oleh umatnya Kemudian beliau mengatakan SAW Dan sesungguhnya mereka yaitu para nabi dan rasul saling bangga siapa di antara mereka yang paling banyak didatangi. Para nabi dan rasul saat itu mereka memiliki masing-masing memiliki tenaga dan masing-masing saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak didatangi oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan dan aku berharap Akulah orang yang paling banyak didatangi oleh manusia Yaitu yang telaganya paling didatangi, Yang paling banyak didatangi oleh manusia Dan ini menunjukkan kepada kita Bahawa Nabi SAW memiliki telaga Dan para Nabi juga memiliki telaga Dan telaga yang paling banyak didatangi adalah Telaganya Rasulullah SAW Karena umat beliau adalah umat yang paling banyak, lebih banyak daripada umatnya Nuh, umatnya Hud, umatnya Saleh, lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa as. Yang paling banyak umatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau kelak yang akan, yang telaganya kelak akan banyak didatangi oleh manusia. Wainni arju an akuna aktarum waridan dan aku berharap, iaitu berharap kepada Allah, semoga aku adalah yang paling banyak didatangi oleh manusia, Yaitu yang telaganya paling banyak didatangi oleh manusia. Tentunya kita berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa semoga semoga Allah semoga Allah semoga Allah semoga Allah semoga Allah semoga Allah semoga Allah semoga dan meminum dari telaga beliau sallallahu Kemudian di dalam hadis yang lain, beliau menceritakan tentang bagaimana sifat telaga beliau sallallahu Bagaimana sifat telaga beliau sallallahu Beliau mengatakan haudhi masiratan syahrin Ma'uhu abyad Min al labni, warihuhu, a'ziyub min al miski, wa kizanuhu kanujul sana. Man shirb minha, فلا يضم أبدا. Belum ada yang artinya, telagaku sepanjang satu bulan perjalanan, telagaku sepanjang satu bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada Susu Dan baunya lebih wangi daripada Kasturi Dan kizannya Jadi masuk dengan kizan adalah Sejenis teko Kizan adalah sejenis teko Kanuju misama Sebanyak bintang yang ada di langit Maka barang siapa yang meminum darinya Itu meminum sekali dari Telaganya Rasulullah SAW Dia tidak akan haus selama-lamanya Dia tidak akan haus selama-lamanya Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim Beliau mengatakan SAW Haudi masih rata syahrin Telagaku sepanjang satu bulan dan jadi maksud adalah panjang dan juga lebar dari telaganya Rasulullah SAW adalah sepanjang satu bulan. Tulnya panjangnya sepanjang satu bulan dan juga lebarnya sepanjang satu bulan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dan ini menunjukkan bahasanya bentuk telaga beliau SAW adalah bujur sangkar. Bentuk telaga beliau, Nabi Muhammad SAW adalah bujur sangkar, yaitu sama sisinya. Dan jadi masuk dengan masirat syahrin. Masirat syahrin adalah perjalanan selama satu bulan yang dilakukan oleh seekor unta. Perjalanan selama satu bulan yang dilakukan oleh seekor unta tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat yaitu sedang perjalanan selama satu bulan yang dilakukan oleh seber ontak tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan inilah yang dimaksud dengan masirat asyhrin Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya panjangnya seperti jarak antara kota Madinah dengan Baitul Maqdis Jaraknya seperti jarak antara kota Madinah sampai Baitul Maqdis Iaitu yang ada di Palestine di dalam, di dalam sebuah riwayat yang lain Jaraknya adalah dari kota Madinah sampai Son'an Dan di dalam riwayat yang lain Dari kota Madinah sampai Umman Dan ini menunjukkan kepada kita Bagaimana besarnya telaga Rasulullah SAW Bagaimana besarnya telaga Rasulullah SAW ini telaga Dan bukan bukan laut Biasanya kita melihat telaga adalah kecil Adalah kecil Tapi ini adalah telaga yang luar biasa Telaga raksasa Ia disebutkan oleh Rasulullah SAW Sepanjang satu bulan berjalan Menunjukkan tentang besarnya Telaga Rasulullah SAW Dan betapa luasnya telaga Rasulullah SAW Kemudian boleh mencifati Air yang dimiliki Telaga tersebut boleh mengatakan mau abiyanu min al laban, mau min al laban air telaga tersebut lebih putih daripada susu. Air dari dari telaga tersebut lebih putih daripada susu. Kalau kita melihat susu di dunia, yang paling putih, yang paling bersih. Maka telaga Rasulullah SAW lebih putih daripada susu tersebut. Karena beliau mengatakan, Abi Yaduh Milal Laban lebih putih daripada daripada susu itu. Susu yang kita lihat di dunia. Maka telaga Rasulullah SAW lebih putih daripada, daripada itu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan. Yang dimiliki oleh air yang ada di dalam telaganya Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan warihuhu athyab minal misk warihuhu athyab minal misk dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi disamping sifatnya lebih putih daripada susu maka Allah Subhanahu memberikan kesempurnaan air yang ada di dalam telaganya Rasulullah SAW adalah Air yang sangat wangi Bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi Dan minyak kasturi adalah termasuk minyak yang disenangi Dan dia adalah minyak yang sangat berbau wangi Dan di sini digambarkan oleh Nabi SAW Air yang ada di dalam haut beliau, di dalam telaga beliau Ini lebih wangi daripada minyak kasturi Kesempurnaan di atas kesempurnaan Wakizanu Dan kizannya yaitu teko-teko Yang dimiliki oleh telaga tersebut Adalah seperti Langit yang ada Seperti bintang yang ada di langit Teko-tekonya seperti bintang yang ada Di langit Sebagian ulama menjelaskan Seperti bintang yang ada di langit Dari dua segi seperti bintang yang ada di langit Dari dua segi, yang pertama dari segi jumlahnya Dan bahasanya jumlah teko yang ada di sana Yang digunakan untuk menuangkan air di dalam gelas Ini jumlahnya seperti bintang yang ada di langit Dan tidak ada yang mengetahui jumlah bintang yang ada di langit Kecuali Allah Azza Wajalla Jumlah kizahnya, jumlah tekonya Sejumlah bintang yang ada di langit Dan ini adalah sebuah kelebihan Sebuah keistimewaan Sebuah keutamaan Karena teko-teko Apabila jumlahnya banyak Maka umat Islam Bagaimanapun banyaknya mereka Mereka tidak perlu Berdesak-desakan di tegak Mengambil dan ingin meminum dari telaganya Rasulullah SAW Jumlahnya sangat banyak sekali sehingga tidak perlu mereka berselisihan dan masing-masing secara leluasa mengambil dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat dari bentuknya, yaitu bahasanya Teko tersebut seperti bintang, yaitu bercahaya. Seperti bintang, itu sifatnya bercahaya, bersinar. Jadi dia adalah seperti langit, seperti bintang yang ada di langit dari dua sisi. Yang pertama adalah dari segi jumlahnya Kemudian yang kedua adalah dari segi cahayanya Dia adalah jumlah yang sangat banyak Dan bercahaya Ini adalah satu kesempurnaan Kemudian beliau menjifatkan Man <mmeye> syaribah minha falayatmau abadan Barang siapa yang meminum darinya Yaitu meminum dari telaga tersebut Maka dia tidak akan tidak akan haus selama-lamanya Berarti siapa yang meminum, meskipun meminum sekali Dari Telaga Rasulullah SAW Maka tidak akan haus selama-lamanya Abadan, artinya selama-lamanya tidak akan merasa haus Bahkan para ulama menyebutkan Seandainya dia masuk ke dalam neraka karena dosa yang dia miliki Maka dia tidak akan merasakan yang dinamakan haus di dalam di dalam neraka. Kalau dia pernah meminum dari telaga yang Rasulullah SAW, maka dia tidak akan haus selama lamanya. Maka seandainya dia masuk ke dalam neraka dan di sekitarnya ada api, maka dia tidak akan merasakan haus. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang Mengminum telaga Nya Rasulullah SAW. Kemudian di sana ada beberapa hadis yang lain yang juga menyebutkan tentang sifat di antara sifat-sifat telaga Rasulullah SAW di antaranya disebutkan bahasanya manisnya telaga beliau SAW lebih manis daripada asal. Lebih manis daripada asal Beliau SAW mengatakan Wa ahla minal asal Wa ahla minal asal Di dalam sebuah riwayat Beliau mengatakan Dan lebih manis daripada Daripada madu Lebih manis daripada Daripada madu Dan di dalam riwayat yang lain Bawasanya teko-teko yang ada di sana Gelas-gelas yang ada di sana itu seperti jumlah seperti bintang yang ada di langit. Beliau sawallahu sallam katakan wa aniyatuhu kanujumi sama, wa aniyatuhu kanujumi as sama dan gelas-gelas yang ada di sana itu seperti bintang yang ada di langit. Menunjukkan tentang jumlah yang banyak baik kizannya, tekonya maupun gelas yang digunakan untuk minum ini jumlahnya adalah jumlah yang sangat yang sangat banyak. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan dan juga keistimewaan Telaga Rasulullah SAW. Baik. Kemudian setelah itu di dalam sebuah hadis yang lain beliau SAW mengabarkan bahasanya ada beberapa golongan. Yang mereka tidak akan, tidak akan meminum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada beberapa golongan yang tidak akan meminum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara golongan tersebut, yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Itu orang-orang yang keluar dari agama Islam setelah sebelumnya Allah memberikan kerimatan kepadanya beriman dengan Allah SWT dan juga Rasulnya memeluk agama Islam kemudian dia keluar dari agama Islam maka orang yang demikian tidak akan mendatangi telangganya Rasulullah SAW kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menampakkan Islam secara nuhahir mereka menampakkan Islam bersyahadat, melakukan solat bersama orang-orang Islam, berpakaian seperti pakaian orang Islam. Tapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Di dalam hatinya dia ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah SAW bingkar kepada hari akhir. Salah Zahir dia menampakkan keislaman, tetapi dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Inilah orang-orang munafik. Maka orang yang demikian, meskipun dia mengaku sebagai umatnya Nabi SAW, salah Zahir, maka kelak dia akan, termasuk orang yang akan diusir. Termasuk orang yang akan diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Saya sebutkan di sini hadisnya Beliau SAW mengabarkan Aku akan menolak manusia Dari telagaku sebagaimana seseorang Menolak onta orang lain dari telaganya Aku akan menolak dari telagaku Sebagaimana seseorang menolak onta orang lain dari telaganya Biasaan orang-orang Arab apabila mereka memiliki Tempat berkumpulnya air Seperti telaga kecil misalnya Dan di situ adalah Milik dia Dan biasa Ontak-ontak yang meminum dari Telaga tersebut, maka apabila ada Ontak orang lain datang Dia akan berusaha untuk menolaknya Dia akan berusaha untuk Menolaknya Kecuali apabila pemilik ontak tersebut Datang dan juga meminta izin Supaya onta-ontanya meminum juga dari telaga tersebut. Beliau menceritakan di sini, aku akan menolak dari telagaku, sebagaimana seorang menolak onta orang lain dari telaganya. Menunjukkan bahawa saya kelak ada beberapa golongan yang akan ditolak oleh Rasulullah SAW. Para Sahabat Rasulullah yang kita tahu mereka sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Dan sangat menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat Dan ingin meminum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar hadis ini Maka mereka mengatakan Wahai Rasulullah, Rasulullah Apakah engkau mengenal kami pada hari tersebut? Wahai Rasulullah Apakah engkau mengenal kami pada hari tersebut? Apakah engkau mengenal Siapa di antara mereka yang merupakan umatmu atau bukan? Karena umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kesempatan untuk meminum dari dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali yang dikecualikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Apakah engkau mengenal kami yaitu umatmu pada hari tersebut?" Beliau mengatakan "Iya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain." Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Kalian akan mendatangi telagaku dalam keadaan putih wajah dan juga tangan dan kaki kalian dari bekas berwudu. Kalian akan mendatangi telagaku dan akan kelihatan putih wajah, tangan dan juga kaki kalian dari bekas apa? Bekas berwudu. Dan ini menunjukkan tentang Kegiatan berbulu dannya adalah menjadi sebab putihnya wajah seseorang, tangan seseorang dan juga kakinya ketika hari kiamat dan dari situlah Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang tersebut adalah termasuk umat beliau dan situ beliau SAW mengetahui bahwa dia adalah termasuk umat beliau SAW dan dari sini sahih diriwatkkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih diriwatkkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, beliau saw mengatakan dan hadis ini juga sahih diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan: "Ana farabukum ala al-hawdi, wal walirufa'anna rizal min kum, thumma laiftala jannah dunia." aku aku qulu ya rabbi ashhabi qaiqul innaka la tadri ma beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini aku adalah faradukum al-hawd aku adalah farad bagi kalian di atas telaga jadi maksud dengan farad jadi maksud dengan farad adalah orang yang mendahului yang masuk dengan Farahku adalah Al-Mutaqaddim Orang yang mendahului Dahulu orang Arab Apabila mereka Berjalan atau melakukan perjalanan Kemudian menemukan di sana telaga misalnya Maka mereka memutus satu orang Terlebih dahulu Untuk mendahului mereka Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menyiapkan Yang menyiapkan Segala sesuatu yang diperlukan untuk Persinggahan otak-otak mereka Dan ini dinamakan dengan Al-Warid Dinamakan dengan Al-Warid Sebagaimana dalam kisah Dalam kisah Nabi Yusuf AS Faarsalu Waridahum faadila dalwah Faarsalu Waridahum faadila dalwah Maka rombongan tersebut Mengirim waridnya Siapa warid? Orang yang mendahului Mereka dauri kesemuaan tersebut menyiapkan kemudian disebutkan dalam kisah Yusuf bahwa dia melihat di sumur tersebut ada ada seorang hula, ada seorang anak kecil. Dialah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi masuk dengan al-farb di sini adalah warit itu sendiri, yaitu orang yang ditugaskan dia terlebih dahulu yang mendahului rombongan yang lain untuk menyiapkan bagi bagi mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam ana faradukum 'ala al aku adalah farad bagi kalian di atas telaga jadi ada di atas telaga maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam akan mendahului kita dan menyambut kita di haud beliau di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam mendahului kita dan menyiapkan bagi kita dan menyambut kita kita ketika kita datang ke telaga beliau sallallahu alaihi wasallam dia boleh mengatakan وَلَيْرُفَعَنَّ rijalun مِنْكُمْ Dan akan dinampakkan Akan diangkat beberapa orang di antara kalian yaitu dinampakkan kepada Rasulullah SAW Dan bahasanya dia akan mendekat menuju ke Telagannya Rasulullah SAW ثُمَّ لَيُخْتَلُ جُنَّةِ ثُمَّ لَيُخْتَلَ جُنَّةِ Kemudian setelah itu, ternyata dia akan diusir Akan dijauhkan, akan dipinggirkan Duni dariku Artinya dia akan Akan nampak sehingga data, dia datang tiba Tapi tiba-tiba dia diusir Dan dijauhkan dengan keras dari Telaganya Rasulullah SAW Dan beliau SAW adalah seorang Nabi yang rahim, yang ra'uf Ketika melihat ada sebagian yang menurut beliau adalah umat beliau akan datang tiba-tiba diusir maka beliau segera mengatakan Ya Rabb Ashabi Wahai Rabbu mereka adalah sahabatmu mereka adalah sahabatku karena beliau melihat atau pernah melihat mereka dan mereka pun pernah melihat Rasulullah SAW ketika beliau SAW masih hidup Faiyukal maka dikatakan kepada beliau dan Allah SWT adalah maha mengetahui Adapun Rasulullah SAW akan berkata sesuai dengan ilmu yang beliau miliki Dan beliau tidak mengetahui ilmu yang dhaib Maka Allah Azza Wajalla Dikatakan di sini, dijawab kepada beliau Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak Sesungguhnya engkau wa Muhammad tidak mengetahui Apa yang mereka perbuat setelahnya itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Para ulama menjelaskan di antara maknanya siapa mereka yang dimasuk di dalam hadis ini mereka adalah orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada beberapa orang Arab Badui, ada sebagian orang yang murtad kembali keluar dari agama Islam. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, murtad keluar dari agama Islam. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Nabi SAW ketika beliau masih hidup mengenal mereka sebagai seorang Muslim, mengenal mereka sebagai seorang Muslim. Setelah beliau meninggal dunia dan beliau tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, apakah mereka masih Islam, atau mereka sudah murtad? Maka ini tidak diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah termasuk perkara yang Perkara yang gaib. Dan orang yang sudah meninggal dunia Maka dia sudah masuk Di dalam alam yang lain. Ini dinamakan dengan alam barzakh. Alam antara alam dunia Dengan alam akhirat. Dan ini menunjukkan kepada kita Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mengetahui keadaan kita Setelah beliau meninggal dunia. Nabi saw beliau adalah seorang nabi yang mulia. Bahkan beliau adalah Sayyidu wala Adam. Beliau adalah pemuka umat manusia, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah azza Az. Az. wajalla. Tetapi bukan berarti kita berlebih-lebihan kepada beliau saw dan mengatakan bahawa beliau mengetahui semua ilmu yang lain. Bukan berarti kita berlebih-lebihan dan mengatakan. Bahawa beliau sawalullah sallam mengetahui seluruh ilmu yang mulia. Karena sebagian kaum muslimin meyakini bahwasanya Nabi sawalullah sallam setelah meninggal dunia beliau mendengar apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita ucapkan. Jadi adalah keyakinan yang tidak benar, bertentangan dengan dalil. Di antaranya ada dalil ini dikatakan kepada beliau: Inna kalad adri ma'afda tu ba'da. Sesungguhnya Angkawai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah setelah aku meninggal dunia. Beliau hanya melihat lahirnya saja. Setahu saya ini adalah seorang Muslim yang dulu beriman dengan diriku. Makanya beliau mengatakan, Ya Rabbi, Ashabi. Wahir Raku, mereka adalah para sahabatku. Karena setiap yang bertemu dengan Nabi SAW dan beriman dengan beliau, Maka dan meninggal dunia di atas keimanan Maka dia adalah seorang sahabat Setiap yang bertemu dengan Nabi Kemudian beriman dengan beliau Dan meninggal di atas keimanan Maka dia adalah sahabat Dan Nabi SAW setelah meninggal dunia Tidak mengatau apa yang terjadi setelah beliau Apakah mereka tetap di atas keimanan Setelah meninggalnya beliau Atau ada sebagian mereka yang Murtad setelah meninggalnya beliau SAW Najis menunjukkan di antara golongan yang kelak tidak akan meminum dari telaganya Nabi SAW adalah orang-orang yang murtad dari agama beliau SAW. Termasuk di antaranya adalah orang-orang munafik. Karena ada di antara ulama yang menafsirkan yang dimaksud dengan ashabi di sini adalah orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW di mana mereka hidup bersama para sahabat hidup bersama para sahabat tauladan bersaksi dengan dua kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habib mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya Allah SWT wa taala mengatakan "Idza ja'aka almunafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu ya innaka la rasulullah wallahu yas'al innal munafiqina kadhibu" Apabila datang kepadamu orang-orang munafik Mereka mengatakan Aku kami bersaksi bahwasanya Aku adalah Rasulullah Datang kepada Nabi SAW Dan bersaksi Mengabarkan kepada Nabi SAW Bahwasanya mereka bersahadat Tapi Allah mengetahui bahwasanya mereka adalah khadimun, Mereka adalah pendusta Hanya mengucapkan dengan lisannya, Bersahadat dengan lisannya, Tapi dalam hatinya dia Mengingkali dan tidak percaya Tentang kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengabarkan Innal munafiqina fid daruki al asfali minan naf Innal munafiqina fid daruki al asfali minan naf Sesungguhnya orang-orang munafik Mereka berada di derajat yang paling rendah Dari neraka Itu lebih dahsyat adabnya Daripada orang-orang musyrikin Lebih besar adabnya Daripada orang-orang ahlul kitab mereka adalah orang-orang munafik Mendapatkan adab yang paling pedih di, di akhirat Di antara sebabnya Karena mereka Lebih membahayakan bagi kaum muslimin Daripada musuh-musuh yang jelas Mereka lebih membahayakan Bagi kaum muslimin daripada ahli kitab Lebih membahayakan bagi kaum muslimin Daripada orang-orang musyrikin Karena mereka hidup bersama kaum muslimin Mengetahui tentang kabar-kabar mereka melakukan makar-makar dan ini lebih berbahaya berbahaya daripada orang-orang yang memang asli mereka adalah orang-orang Arab yang kita tahu bahawa dia adalah Yahudi dan dia adalah Nasrani dia adalah orang Muslimin. Oleh kerana itu azab bagi mereka adalah azab yang paling berat. Lebihkan pula orang-orang munafik kenapa mendapatkan azab yang paling berat? Karena mereka mendengar Al-Quran. Mendengarkan Al-Haqq. Mendengarkan kebenaran. Mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin ada di antara mereka yang mendengarkan ceramah. Tahu kebenaran tetapi mereka kubur. Mereka kafir. Maka ini mendapatkan azab yang lebih penting daripada orang yang memang sama sekali dia tidak mendengar Al-Quran. Atau tidak mendengar hadis Nabi SAW. Seorang yang berafiq, mereka mendengar ayat, mendengar hadis, mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak beriman, tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Maka mereka mendapatkan azab yang benih di akhirat Mereka adalah termasuk orang yang kelak tidak akan meminum dari kelaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Fayuqalu inna kalat adri." Ma baddalu ba'dak Fa'udu suhqan suhqan Liman baddala ba'di Beliau mengatakan Akan dikatakan kepada beliau Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui Apa yang mereka Rubah setelahmu Sesungguhnya engkau Muhammad tidak Mengetahui apa yang mereka Rubah setelahmu Maka aku berkata Suhqan suhqan Aku berkata, jauhlah jauhlah liman bagdala ba'di" bagi orang yang merubah setelahku. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam juga ikut mengusir orang-orang yang telah melakukan perubahan sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Para ulama rahimahumullah yang menafsirkan atau yang menjelaskan hadis ini ketika mereka menafsirkan baddalū ba'dak innaka la tadri ma baddalū ba'dak sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka rubah setelahmu mereka menjelaskannya di maksud yang berubah di sini di antaranya adalah merubah agama merubah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu Tidaklah meninggal kecuali setelah agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa radhi lakum al-islamah diinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan kenikmatan bagi kalian. Dan aku telah rizai Islam ini sebagai agama bagi kalian. Dan beliau SAW mengatakan, Ma'āmil shayin liqaribu min al-jannah wa yubaidu an-nar, ilā waqad būyinakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Tidak ada sebuah ibadah, sebuah ketaatan yang mendekatkan kalian kepada surga dan tidak ada sebuah maksiat dan tidak ada sebuah ibadah yang menjauhkan kalian dari neraka. Kecuali sudah diterangkan kepada kalian Dan ini menunjukkan Seluruh ibadah yang dirizai oleh Allah Aza wa Semuanya sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sempurna Baik dalam masalah aqidah Di dalam masalah ibadah Di dalam masalah muamalah Dan di dalam sebuah hadis Sebagian orang-orang ihudi datang kepada Sebagian sahabat dan mengatakan hatta Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu Sampai dengan tata cara buang air Sampai dengan tata cara buang air Dan ini tidak ada di dalam agama yang lain Nabi SAW mengajarkan kepada kita Sampai tata cara buang air Apa yang dibaca oleh seseorang ketika masuk dalam kamar mandi Mengucapkan, Bismillah Apa yang dibaca ketika keluar dari Kamar mandi, mengucapkan Bufraanak Tidak boleh seseorang Ia buang air dalam keadaan menghadap Ke arah kiblat Atau membelakangi kiblat. Ini semua diatur di dalam agama Islam Dan ini tidak ada di dalam agama yang lain Maka orang-orang Yahudi Mengatakan, sungguh Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian Segala sesuatu Sampai al-kira'ah sampai tata cara buah air Bahkan mereka mengatakan di dalam Sebuah hadir Seandainya ayat ini yaitu Ayat al-yawma akumantulakum dinakum Turun kepada kami Ma'asyawal ha Yahud Turun kepada kami orang-orang Yahudi Misalnya kami akan jadikan hari Turunnya ayat tersebut sebagai hari raya Misalnya kami akan jadikan Turunnya atau hari turunnya Ayat tersebut sebagai hari raya ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Orang yang merubah agama Nabi Sallallahu Wasallam maka dia mendapatkan ancaman tidak akan bisa atau tidak akan meminum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Wasallam. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang merubah agama ini dengan cara menambah-nambah di dalam agama. Membuat ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini termasuk di dalam tabdil ini masuk di dalam makna tabdil iaitu merubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena agama sudah sempurna dan sudah disempurnakan oleh Allah azza wajalla apabila datang seseorang setelah itu membuat sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan rasulnya Maka dia pada akhirnya telah merubah agama Rasulullah SAW. Menambah di dalam agama Rasulullah SAW yang tidak pernah diajarkan oleh beliau SAW. Dengan itu beliau katakan: Inna kaladadri mabat dalugakda. Sesungguhnya aku tidak mengetahui apa yang mereka rubah setelahmu. Sehingga masuk di dalam hal ini atau termasuk orang-orang yang kelak tidak akan bisa. Meminum dari telaganya Rasulullah SAW Adalah aliran-aliran Yang mereka telah membuat bid'ah di dalam agama Khususnya bid'ah di dalam masalah akidah Seperti orang-orang khawarij Orang-orang profillah Orang-orang kazilah -orang Dan juga aliran-aliran sesat yang lain Yang mereka intisab kepada Islam Tetapi mereka membuat bid'ah yang baru di dalam agama Islam Membuat bid'ah yang baru di dalam agama yang pada hakikatnya mereka telah merubah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban seorang muslim adalah hanya mengikuti. Kewajiban seorang muslim adalah al-ittiba', mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu dia menambah dan tidak perlu dia mengurangi. Dia adalah seorang muslim, menyerahkan diri berarti kewajiban dia adalah Al-Ihtibar, yaitu mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW tanpa dia menambai, tanpa dia mengurangi. Ya, dan di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, Wa at-tabi'uhu la'allakum tahtadun. La dan taklah kalian mengikuti dia, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti artinya ketika beliau beramal Maka kita juga beramal Ketika beliau memerintahkan Maka kita melaksanakan Apabila beliau, beliau melarang Maka kita tinggalkan Apabila beliau mengajarkan Atau mengabarkan kepada kita sebuah kabar Maka harus kita benarkan ucapan beliau Apabila beliau mengajarkan ibadah Maka kita berpegang dengan ibadah yang beliau ajarkan Dan tidak boleh kita membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW la'allakum tahtadun ikutilah beliau maka kalian akan mendapatkan hidayah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kita dapatkan apabila kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin abdu alaiha bin nawajid boleh mengatakan, Indahlah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah para kulafak Rasidin. Dan indahlah kalian, Aqdu alaiha bin nawajid. Indahlah kalian memegang atau menggigit sunnahku tersebut dengan gigi gerahan kalian. Indahlah kalian menggigit sunnahku tersebut dengan gigi gerahan kalian. Boleh mengatakan, Alaikum bisunnatih. Dan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku Masuk di dalam sunnah beliau adalah Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi SAW Kemudian um, beliau mengatakan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geram kalian Artinya kita pegang dengan sekuat-kuatnya Sebagaimana orang yang menggigit dan kalau dia ingin menggigit dengan kuat, maka dia gigit dengan digigi dengan gigi, gigi, gigi gerahamnya. Inilah perumpamaan seorang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya separuh-separuh atau setengah-setengah, tapi dia berpegang dengan sunnah beliau dan agama beliau dengan sekuat kuatnya sesuai dengan kemampuan. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita jangan sampai kita melakukan perkara yang baru. Bleh mengatakan Wa'iyyakum Wa, wa muhdathatil umur Fa'inna kulla bid'atin Nolalah Tidaklah ke berhati-hati Dari perkara-perkara yang baru Di dalam agama karena sesungguhnya Setiap perkara yang baru adalah Nolalah Setiap perkara yang baru adalah Kesesatan Setiap perkara yang baru adalah Kesesatan Bleh mengatakan Wa kulla bid'atin Nolalah Menunjukkan Bahasanya seluruh bid'ah Adalah sesat Dan tidak boleh seseorang dia melakukan perkara yang baru di dalam agama ini. Kewajiban dia sekali lagi adalah hanya mengikuti apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya tanpa menambah-nambah perkara yang baru di dalam agama ini baik berupa akhidah maupun berupa amaliyah. Allah Ta'ala, alam itu yang bisa kita sampaikan seolah-olah kita lanjutkan besok di rumah yang sama, di waktu yang sama. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-jawab setelah halal. Allah <tuh> Antara para ulama, rahimahullah, ada yang memasukkan sebuah golongan yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan dosa besar dan terus menerus melakukan dosa besar, termasuk yang tidak akan mendatangi kelanggaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa melazimi dosa besar, termasuk orang-orang yang tidak akan Meminum dari telaganya Rasulullah SAW Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW Ma ahdatu ba'dak Ma ahdatu ba'dak Apa yang mereka berbuat setelahmu Dan ihdad ini mencakup di dalamnya dosa-dosa besar, -besar, besar Apabila dia melakukan dosa-dosa besar, -besar, besar Dan israr yaitu terus-menerus melakukan dosa dosa tersebut dan tidak bertobat kepada Allah dan tidak beristighfar kepada Allah, maka dikhawatirkan dia termasuk orang yang tidak akan meminum dari teraganya Rasulullah SAW. Mengwajibkan seorang Muslim dan tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa adalah tidak terus menerus melakukan dosa. Jadi dia melakukan dosa dan apabila berdosa dia segera beristighfar kepada Allah Azza Wajalla segera kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan walladzi maidha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastamfaru li dzunubihim wa man yaqdiru dzunuba illallahu wala mizru ala an wahum ya'lamun Allah menyebutkan mereka tidak yizru mereka tidak terus-menerus melakukan dosa wahum ya'lamun dan mereka mengetahui bahawa itu adalah dosa Hanya seorang muslim bukan seorang yang lepas dari dosa tapi mereka apabila melakukan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka zikrullah, mereka segera mengingat Allah, fastagfaru lidhunub, segera mereka memohon ampun kepada Allah dan tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut sedangkan mereka dalam keadaan mengetahui. Nah, Beliau mengatakan riyasan li ummatihi sebagai pertolongan bagi umatnya. Ada sebagian yang menerangkan Ucapan beliau, Giyatan ya umatihi Pertolongan bagi umatnya Maksudnya adalah ketika Manusia saat itu membutuhkan air Dan kita tahu bahasanya di padang maksyar Ini manusia dalam keadaan sangat butuh dengan air Matahari didekatkan Dan mereka tinggal di padang maksyar dalam waktu yang sangat lama Sehingga mereka sangat membutuhkan air dan disitulah ada telaga bagi setiap para nabi Fiatan li umati sebagai pertolongan bagi umatnya Dan ini dari ucapan ini Sebagian ulama mengatakan Bahasanya mu'allif atau pengarang Menguatkan bahawa telaga nabi SAW Ini ada sebelum manusia atau Sebelum kaum muslimin melewati jembatan as-siraw Sebelum kaum muslimin melewati jembatan Asyrat yang dimaksud dengan jembatan Asyrat, Asyrat adalah jembatan yang Allah pasang di atas neraka Jahannam. Dan ini yang melewati hanya orang-orang yang beriman. Tidak ada orang munafik yang melewati jembatan Sirat, tidak ada orang-orang ahlul kitab yang melewati jembatan Sirat. Bahkan orang-orang musyrikin juga demikian karena mereka sudah masuk neraka sebelumnya. Mereka sudah masuk neraka Sebelumnya yang melewati jembatan syirat telah hanyalah orang-orang yang beriman. Berdasarkan ucapan beliau, Giyatan li umatihi sebagai pertolongan bagi umatnya, Menunjukkan bahasa yang mengharang menguatkan bahawa Telaga Nabi Alaihi Wasallam ini ada sebelum sebelum kaum muslimin melewati jembatan as Sirat. Karena para ulama, ada yang mengatakan bahasanya, Telaga beliau juga ada setelah kaum muslimin melewati jembatan as Sirat. Ada yang mengatakan hanya sebelum al saja dan ada yang mengatakan dua kali Itu sebelum sirot dan juga setelah sirot Ini uh, ucapan sebagian ulama yang menerangkan tentang akhidab ta'awiyah Ucapan beliau hiyata oleh umatihi Menunjukkan rasa pengarang menguatkan Bahawa telaga Nabi ada sebelum sirot, sebelum jembatan Yang akan dilewati oleh orang-orang yang beriman dan ini adalah pendapat yang lebih kuat InsyaAllah Karena tadi disebutkan tentang orang-orang munafik Ya disebutkan tentang orang-orang yang murtad Yang akan mendatangi Telaga Nabi SAW Dan mereka hanya berkumpul dengan orang-orang beriman Sebelum jembatan Sirat Adapun setelah melewati jembatan As-Sirat Maka yang ada di situ, yang berkumpul di situ Hanyalah orang-orang yang beriman saja Adanya orang munafik dan juga orang yang murtad Menunjukkan bahasanya Telaga Beliau SAW Ini ada sebelum jembatan As-Sirat Allah Taala. أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.